Jabur 149 dari ayat 1 sampai 9 Pujilah Tuhan, nyanyikanlah kepada Tuhan lagu baru dan pujian untuknya dalam perhimpunan orang warak. Biarlah Israel bergembira kerana pencipta mereka. Biarlah anak-anak Sion berbahagia kerana raja mereka. Biarlah mereka memuji namanya dengan tarian Biar mereka menyanyikan pujian kepadanya dengan tempurin dan kecapi Karena Tuhan berkenan akan umatnya Dia akan memokotai mereka yang rendah hati dengan penyelamatan Biarlah orang warak berbahagia dalam kemuliaan Biarlah mereka menyanyi gembira di tempat tidur Biarlah pujian tinggi bagi Allah di lidah mereka Dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk membalas perbuatan bangsa-bangsa dan menghukum kaum-kaum. Untuk mengikat raja-raja mereka dengan rantai dan orang bangsawan mereka dengan belenggu besi. Untuk menjalankan ke atas mereka penghakiman yang tersurat. kehormatan ini dimiliki seluruh umatnya yang warak. Pujilah Tuhan.